vi förstör allt! Hej, vilken, vilken konstig tid vi lever i. Vilken skitvecka och vilken skitvärd ibland. att Jag vet att traditionellt så ska jag sitta här och gnälla och vara underhållande och sådär jag känner inte för att vara särskilt underhållande idag. Bara därför att ibland så blir man rörd in i kälen av hur själviska och dumma och efterblivna vi människor kan vara. Helt valfritt att folk som utan någon egentlig anledning alls börjar attackera sina grannar. Människor dör just nu. Blir mördade i Ukraina, på båda sidorna, ska ju nämnas. Och här sitter vi och gör en recension av Eternals. Jag kommer att göra recensionen av Eternals för att jag är professionell. och Det här kommer ut på rätt dag och hela det köret. Men jag vill ändå uttrycka min stora sorg att jag faktiskt. Det gör ont i hjärtat. Jag försöker inte göra det faktum att Ryssland invaderar Ukraina om mig. Absolut inte. Men jag kan inte sig att beröras som människa. Och på sätt och vis är kontrasten att det här borde vara ett underhållande, lite spexigt avsnitt där jag sitter och gnäller som vanligt och recenserar Eternals. Men jag tycker det finns inget sätt jag kan göra det här avsnittet idag utan att ta minst en minut eller två och nämna den här situationen som pågår just nu. Nästa vecka så blir det en triggarvarning, och det kommer förmodligen att handla om hela det här värdelösa kriget, Putins dumhet, vad det här globala spelrummet nu som har blivit den här clownshowen som vi kallar världspolitik. Men att jag vet inte. Jag, det får väl bli den här traditionella uh, clownen fast med lite ledsna ögon. Det är inte meningen att om du, om du vill lyssna på programmet och vill koppla bort och ha en rolig stund idag så uh, jag bär av ursäkt. Det, det är inte, jag vill inte bringa mer sorg. Och, och vämod just nu. Jag vill faktiskt underhålla. Jag vill faktiskt göra det här. En traditionell recension. Men att tills nästa vecka. Tills man har fått perspektiv. Och kanske kan tala lite mer ingående. Så vill jag bara. Mina bröder och systrar som lyssnar. Att vi är människor. För fan. Vi är människor. Vi. Jag vet att krig är vardag i världen idag. Men det känns ändå. Så, I Europa som europeer Så har vi hittills ändå haft. En sån förståelse. Att krig är någonting fel, Krig är någonting avskyvärt Och krig är någonting så vi borde undvika. Och när ett land så pass nära varandra. Som Ryssland och Ukraina. Börjar nu skjuta på varandra. Och hålla på. Så att. Jag tänker inte nu börja anklaga folk även om jag nu kanske ska rikta blicken specifikt att det är väldigt en väldigt förvirrad, konstig gammal gubbe men jag bara vill säga att det är okej okay att vara förbannad, det är okej okay att vara rädd, det är okej okay att vara ledsen för det här är mänskligt på ett plan som vi bara ska koppla bort bara därför att det är jobbigt att handskas med för det är jobbigt att handskas med vi i Finland så behöver inte hantera det här på samma sätt som till exempel de som bor i Ukraina eller säger ryssarna. För de är också i sin tur lite offer. De är fångar i sitt eget land i de politiska machinationerna av en galen ledare. Inte det alla som är för det här kriget i Ryssland att jo, majoriteten är modda utan egentlig möjlighet att påverka. Och sen så tycker man så varenda gång man ser på nyheterna att man bostadshus, civila mål som blir attackerade, och förstås med det så kommer alla de oskyldiga offren och folk som flyr, sällan som Kiev nu i total panik. Så att vilket, vilket konstigt och deprimerande sätt att inleda vad som borde vara en underhållande recension av Eternals. Men att jag bara vill, jag känner att jag. Min medmänsklighet så skriker i uppror och kanske vill jag bara sträcka mig ut och röra lite över andra människorna. Vem nu som än må lyssna. Och säga att liksom, det blir okej okay, men vi får inte koppla bort allting bara från det upprörande och triggande. Att känna och engagera dig om du inte kan. Göra någonting annat så kan de åtminstone tycka synd om människorna som är inblandade. För det är synd om dem. Och med det så ska jag väl börja på med den här recensionen. Men att det är en trist dag att vara människa. Men vi är människor. Så det måste vi ändå komma ihåg. Okej, okay. från en sak till en väldigt annan. The Eternals. Så äh, det här är nu då en film som äh, folk har frågat när jag ska recensera. Jag gick ju inte och såg den på bio. Men sen var folk så snälla att de släppte ut det på Disney+. Som är självgratis av Nikolaj Hopsa, Så att, jag tänkte, men varför inte? Låt oss se den då. Och jag var sannoliken glad att jag gjorde det. För att Marvel så är ju bra på det sättet att du har en massa äh, väldigt mäktiga metamänniskor som existerar i vår värld. Om det kommer något hot från yttre rymden eller muterat eller bara uppstår från ingenting från någon insnörd plåtbok som är baserad på någon serie utan från 1970-talet och helst från Jack Kirby. Så då kan det ändå dyka upp. En grupp av dem på som fem minuter då, bokstavligen piska fittan av vad det nu än är då, som är jobbigt med mänskligheten just då. Undrar om det skulle fungera på Putin. Men ja, kanske sen när han är död. Vi är väl bara några veckor från att han begår självmod i en bunker. Okej, okay, lämna bort det sådär. så. Så uh, det är ju bara det att när man som jämna mellanrum introducerar en ny grupp sådana här. Titta. nu är det en ny grupp mäktiga metamänniskor men den nya, nya gruppen av, av mäktiga metamänniskor så har man aldrig hört talas om eller fanns eller refererats till under tiden som en andra händelse har i det här universumet där man mycket riktigt ska kunna behöva assistansen och hjälpen av de här supermäktiga metamänniskorna. Nu är det då om en supermäktig grupp metamänniskor som inte bara dukit upp utan som alltid har funnits där. Så det är ju kul. Uh, de har ju som varit där och de har liksom påverkat uh, händelseförloppet i mänsklighetens historia. Så där hela tiden uh, de har fått uh, direktiv av liksom robotgud att i liksom, är sint nu. Att uh, isen blanda i. Så det gör de inte. De isen inte blanda sig i. Utan när de totalt blanda sig som typ hela tiden. Och, och, Sen så gör de mindre. Så att, jag menar den största frågan som både dumma och smarta så att säga Marvel-enjoyers värden över så har för sig som att men, vad var de här fittorna när saker som till exempel Thanos hände. Det var som knäpp och hälften är borta ungefär. Ja, alltså de fick ju som att blanda sig som bekant. Men... Men då är ju som frågan att okej, okay, men, men alltså vad har de här för syften? Varför sitter de här och runkar och gör ingenting? Uh, Nå, no. det visar sig nu måste jag säga så det finns Eternals, det är alltså de här människorna då. Uh, och sen finns det Deviants uh, som är liksom sådana här typ och djur som typ döda saker. Men sen Fick de inte döda saker med. De här, de här, de här kom liksom. Åt typ, upp typ dinosaurierna. No shit. Uh, fast Eternos har bara varit här. I 7000 år. Alltså folk har som vanligt. Väldigt problem med sin historia. Men whatever. Så whatever. So, whatever. Um, men sen har vi. Vad fan heter dem. Celestios just det. Det är liksom typ robotgud. Right? Så so, Celestios. Det är typ stora, typ läsna Transformers med mycket ögon som typ um, skapar solar och universum och grejer. Uh, nu är någon fitta som ringer åt mig. Men, men jag gör viktig media! Jesus. Så, anyway. Så, så så de skickar ut eller jag vet inte om den här väldigt specifikt. Jag har förstått att det finns flera jag är, liksom, jag är inte uppdaterad väl med min Jack Kirby från typ 1900 för länge sedan. Men, men de skickar ut de här då Eternals och de ska liksom förbereda en planet när det finns tillräckligt mycket liv. Jag vet inte om det är just det där är kravet intelligent liv. För i alla fall när det finns tillräckligt mycket liv så då kommer liksom en, en, en ny celestial att uppstå där och typ bokstavligen typ. Förinta världen Men att höra världen till, celestial, yay! Och så kommer de att göra, typ, en massa andra världar och shit. Så att, att det betalar ut sig. Utilitarism, my duds. Um, så so, so det är ju bra, tror jag. Uh, men där nu, då så kommer de här Eternals inåtkärda på oss, och de är inte så glada för att de kan ju döda alla på jorden. Sådär. Då Få får vi ju också. Att så det är moraliskt sidospel där. Och vi nämnde jag att Eternal själva är någon typ av robotar. Så att. Vad är det för skillnad mellan dem och människor? Eller, inte vet det. Att de har alla fått olika krafter och förmågor. Uh, ingen förklaring varför vissa fick vissa. Eller varför en av dem bokstavligen är ett barn. Att, uh, saker händer. Man ska inte fråga så mycket. Men i alla fall de är där och de väntar. Och de får ibland sig i innan de ska blanda sig i. Och premissen för den här filmen är att de har typ dödat alla de där typ odjuren. Uh, whatever the fuck de hette Jag låter som folk som lyssnar på den här podden och um, de har kommit tillbaka för någonstans i isen någonstans och vaknar de till när uh, det började komma jordbävningar från den här uh, Celestion som var inne i jorden och tänkte börja vakna till uh, en, en fråga jag har är ju dock ganska enkel alltså att som att de skulle ibland säga så det har ju hänt all, all det här Supervengers crap och, och framförallt det här Thanos crap då. Uh, så att om de inte skulle blanda sig i så svaret som man har fått överallt, och som de sa också inne i filmen var att, att just att de fick inte blanda sig Men om det var så viktigt att liksom som kärda liv för att Returnal skulle vakna och hälften bara försvinna Det är inte liksom typ den största orsaken att blanda sig i. Alltså igen att den, den som så här lövtun den här premissen, varför de är där och vad de håller på med så man ska inte fundera på det så mycket men att filmen så följer jag då som vanligt den absolut mest trista och passiva karaktären då, som heter Cersei hon heter Cersei att hålla i minnet för att det blir komplicerat uh, och att alltså det Gemma Chan som Typ springer runt och reagerar på saker hon absolut ingen vilja det är hennes enda funktion hela filmen att tvivla på sig själv vad hon kan göra vad har hon för förmågor när hon kan röra vid saker och typ transubstantiera uh, substans jag, jag vet inte hur jag ska förklara det alltså hon kan typ förvandla saker till andra saker uh, men att alltså hon är som typ Färlig huvudvärdelös alltså Hon är eller Så alltså jag kan inte med ord beskriva hur värdelös hon är Hon är riktigt Typ den där Klasskompisen som alltid satt och Gycklar med någonting i pulpeten Alltid var långsam och alla typ stod Och kom nu och nu, Jesus fuck Och liksom Alltså hon bara typ står och typ mumlar i skäggen liksom där i bakgrunden och att och hon väl senare till lädare och måste som sådär, men Jesus why? Why? Men alltså kanske är det så att alla karaktärer som i Cersei är värdelösa i alla media. Liksom, hon är ju inte en odräglig fitta men att det är bara som att man vill som hela tiden gå in i filmen och sparka henne i asla och man är som att come on liksom nu henne och vill liksom, I don't care just Fucking work liksom. Så att. Hon springer runt. Och att. Jag menar det finns, in, det finns ingen i hela världen. Som är liksom. Jag vet, typ 10 som inte har fattat. Som att Cersei kanske inte har varit 10. Jag vet inte. Jag tror kanske generationen börjar glömma Game of Thrones. Men att låt mig säga det nu Att någon hade säkert jätteroligt. Haha vi har en karaktär som heter Cersei. Hur ska det vara? Hur skulle det vara om hennes pojkvän är Kit Harrington. Okej, okay, funny. Som att John Snow och Cersei du, du, du, gör liksom fina ögon till varandra och hanglar och hålla på. Men, vem är hennes ex? Richard Madden. Och han spelar också en jättestor roll i den här filmen. Så du har typ Kit Harrington, alltså, Jon Snow och Richard Madden. Whatever the hell. Stark. King in the North springa där och man är som alltså jag menar det var liksom sådär, jag, jag, det var lite roligt första som sådär 30 sekunderna men sen är man som att det här händer inte i misstag att som, jag vet att det borde inte störa så mycket som det gör men att varenda gång någon sa hennes namn så kär dig huvudet mest för att jag måste minnas den där avskyvärda serien för efterblivna men också för att som why, why you do this Alltså, det ska vara så lätt att, att döpa henne till någonting annat. Men vi måste hålla den här trovärdigheten, intakt från Jack Kirby. Så... Ja, shut the fuck up. Jag ändras så mycket ändå. Så det här var bara för att mjölka det för någonting, det här var jätteroligt. Och eh, ni ska kunna ändra hur man uttalar namn eller någonting. Fuck you. Så, så det bara som. Så... Jag vet att den är en väldigt ytlig, grej, men det irriterar mig. Det var som sa att vitt var var någon som var jätte smart nu, fuck off. Satan. Och sen när vi ändå talar om värdelösa kvinnliga karaktärer så har vi då typ, vad fan heter någon sprite? Ja. Inte som dryck en sprite, utan som typ, vad är det liksom, färn, jag vet inte nånting med vingar som är liksom dumt och på Men att äh, hon springer runt och hon är liksom ett barn och hon kan typ ibland bli osynlig och, och typ, trolla illusioner. Men hon är också typ superpassiv och supervärdelös. För att jag tror igen är det som så där att någon i Hollywood där att ja, men om vi ger kvinnsen någonting och faktiskt gör i filmen så då kanske Karna blir så att de bränna ner biografen vi skulle vara om hon står som är passiv och är som hela filmen? Brilliant! Så det är hennes roll. Jag rämde Richard Madden. Uh, by the way, för alla fans är det så att Kit har typ med lite i början och sen har med lite i slutet. Oroar inte. Det är något superspeciellt för Kits karaktär så att han kommer säkert tillbaka i en annan film. Så don't worry, han kommer att vara där. Richard Madden då är som Superman. Det är som inte han Superman, Superman är Så Richard Madden är Superman. Men sa han är Superman. Jesus. Det är, som, det, det är som exakt samma MO bara liksom att om Stålmannen inte liksom hade en som så här raging som megaston för mänskligheten. Så är det liksom Superman. samma power, samma stick. Man som flyger runt och liksom sådär. Ser alltid ut som han är jättemissbelåten med allt och alla. Och, att, och vad är hans hemliga hemlighet? No, men, uh, han tror på uppdraget. Och liksom vad, vad typ, Gud Optimus Prime vill att de ska göra. Så att, ja. Uh, vad har vi någon annan? Liksom, vi, vi har... Uh, fuck it, vad heter han? Jag får glömma mig alltid hans Don Lee alltså. Uh, uh, Don Lee då är uh, Gilgamesh som typ boxas. Och uh, sen har vi uh, Angelina Jolie som Sina som är en, en, en krigare med minnesförlust. Eller hon minns. För, okay. God damn it. Alltså. Det är som så mycket säpe i den här filmen. Att man måste backtracka hela tiden. Så, det Eternals är robotar som har gjorts av liksom Gud Optimus Prime. För att fara upp och liksom preppa vaginan då för, på en massa planeter. är den bokstavligen liksom Lady Cam. Och utkommer en celestial och bomgår världen. Och sen är de liksom, jaha bra. Nu får alla komma tillbaka. Och sen förstås. För att det alltid måste vara så där och de minnet. För det är liksom huvudpremissen i varenda bra historia. Minnesförlust. Och sen så är de färdiga att far igen. Så far de till nästa värld. Men Angelina Jolie då så kommer typ så sådär en femtedel i filmen på att holy shit jag är egentligen Angelina Jolie och så får hon i huvudet. Så måste Don Lee vakta henne och resten av filmen. Eller till Spoiler! Och äh, mm. så att äh, det är kul. Vad har det här för vad har det här för relevans i filmen? Och nej, inte så mycket. Att, att de kommer ändå på sitt förflutna ändå. De behöver inte forska i det. Att typ Optimus Prime säger bara att Gemma Chans karaktär och något skedigt, Så här är det. Så att get on with it now, vittu och um, så ful i och, um, och sen finns det resten typ min favoritkaraktär är Drog för han är liksom bara svår att han, han typ är där och typ är en fitta alltså fitta nu mycket igen. whatever um, men alltså han är typ bara där och tar över folks hjärnor och shit, alltså ingen memorabel Uh, presslanda där utan det är bara som att han är som att jag önskar att vi kunna få en riktigt så här emotionell tonåring där som bara är jobbig here you go som dead rig uh, jag skulle kanske måste nämna Kum Kumail Nanjiani jag tror det är som man uttalar hans namn <laughs> som Kingo uh, bara för att han är en stor bollywood stjärna. Och det är som så där lite roligt. Totalt ripped för den här filmen för övrigt. Så att... Men alltså han och hans sidekick är typ. Comic relief. Och han är liksom så där i slutet av filmen. Att är guys jag vill inte vara med i slutet. För det blir den här grejen. De måste välja sidor för att typ Superman eller jag menar Icarus. Så är som att I'm a dick. Och Sersi är liksom... Men, men jag är inte en dick. Och sen så blir det nästan så att de slåss men inte riktigt. Och mm. sen är liksom... Gingo bara som att... Så, nej, alltså, jag var med i resten av filmen och så går han iväg. Och som att, yes! Det var ska den att alla ska ha gjort. så äh, <hör> Sånt. Uh, och sen finns det typ en massa andra. Ja... Uh, jag kan väl lämna fast oss åt, åt uh, alla entusiaster där ute för att hans karaktär uh, verkar vara ett homosexuellt förhållande. Uh, och de har också ett barn tillsammans. Så det var fint därför att det var inte, de gjorde inte så otroligt big deal av det. Och dessutom så pratade hans pojkvän arabiska med honom så att jag sitter och tänker att det här måste ha bokstavligen smält hattarna av alla som right-wing-enjoyers i USA. Jag menar, du har ju liksom den, den homosexuella muslimfaran som är antågande. Så att det, det fick mig att mysa lite. En ganska så här solid prestation där. Och sen finns det några till. I Men Who cares, whatever. Uh, så so att uh, cool. Uh, vi har... Uh, Oh ja, ja, ja. Fuck, jag glömde ju det. Så de här satans de vet, så de är ju som så där typ huvudlösa. Inte huvudlösa fysiskt, utan huvudlösa som att de tänker inte. Alltså, tänk liksom Putin-entusiaster. Att som de de typ far runt och dödar shit. Så där, för de är inte så effektiva. Och det finns en hel grej med att de är ur och liksom Celestios Night Celestials, Eternals, Jesus Christ. Så det är därför att fixa det. För att de är så misslyckade. De, de, Optimus Prime tycker att inte att de är bra och så, vidare och så vidare. Men det finns en då, typ Bill Skarsgårds karaktär. Som typ CGI runt och han dödar några av de här Eternals. då Och sen börjar han suga ut deras krafter. Och han liksom utvecklas och blir som en sofistikerad och kan typ använda deras krafter och shit. Och i något sätt där börjar han också tala. Så man sitter som och tänker att okej, okay, men att det här blir ju intressant. Det här kommer att ha någon sån här filosofisk bakspel som kommer att betala ut sig. Så någonstans i slutet av filmen. Så filosofisk parabel att vem är vi och hur reflekterar vi är vi. Bortom vår skapares eh, intentioner och kommer vi att räsa. Nej han kommer, kommer bara att bli mördad där i slutet. För att eh, Angelina Jolies karaktär kommer fram till att hur skulle det vara om jag skulle hacka typ honom istället för typ mina vänner. Så gör hon det och så där han. Så att eh, varför var det där överhuvudtaget? Uh, ingen egentlig anledning men det är ju kul att trycka in en bild Skarsgård i filmer, han var ju rolig som den där clownen, så att cool. och på tal om clowner alltså varenda gång den är och ser en Marvel film idag så känner jag att jag lägger huvudet bekvämt i rätta handflatan och sen laddar jag upp mina bästa, djupaste mm -hmm. och sen så går vi och den här filmen så var ju typ är det, två och en halv timme typ. Så att det är just det där att när man som, när man som bara sitter och väntar. Är det slut nu? Nähä. Är det slut nu då? Nähä. Är det slut nu då? Nähä. Jag menar det känns som att den här filmen hade många bra idéer. Alltså som personligen så gillar jag uh, tanken på att de här. Celestials och hela grejen. Att folk är den här filmen mycket shit Men alltså jag tycker att alltså i grunden, i grund och botten finns det en bra film här. Med en fungerande premiss. Med liksom karaktärer som skulle kunna byggas ut och göras det. Men det är bara som att är en halv film För det är som sådär att okej okay, vi har 30 bra idéer här. Men vi har typ bara rum för kanske 8-9. Och då är man ju som att kille darlings liksom fundera ut vad är, det som, vad är det som är viktigt här. Och jag vet att man måste kasta in så mycket shit där bara går. För man försöker så hårt att säga okej, okay, allt som vi kan. Det kanske inte blir någon mer så försök få in så mycket shit ni kan. Om det, om det fungerar så vi får göra mer så då kan vi bygga på. Bygga en solid grund först. Men jag, det är onödigt att ens se om det här. Därför att vi vet ju alla vad som heter. It, finns det någon stor tanke bakom det? Det är som bara en soppa av shit. Men att. För det första är det allt mycket karaktärer. så alltså vi, vi behöver inte. Vi behöver inte Sprite. Vi behöver inte Fastos. Vi behöver inte Makar. Vi behöver inte Druig. Även hur, hur, hur härlig han än är att ha där. som super stämningsförhöjare för hela filmen. Vi behöver en Vito Gilgamesh. Uh, vi behöver inte superroliga Karun. Vi behöver inte Selma hayek som jag inte ens har nämnt. Fuck her. Uh, för hon har en sån där typ Det där. Liksom sådär att hej, jag är ledaren för gruppen. Jag, jag heter Ajac. Oj, nej, jag är kvinna. Fan, jag får inte göra någonting den här filmen. Men jag heter Ajak. Jag är ledare. Jag har ett. Uh, nu uh. Hej, minns ni mig? Jag var, jag var känd där på för typ 20 år sedan så man är som att ja, bra men att det är ju en till sån där film att om du är kvinna så blir du kakt för det räcker som att välja sådana här små burst att titta nu var den en minut här och en kvinna gjorde någonting, såg ni? såg ni? såg ni? såg ni? såg ni? vi är jämlika, såg ni? såg ni? okej okay, men männen får alla de roliga scenerna, männen får alla de smarta scenerna, männen får alla de plottdrivna scenerna vad finns liksom kvar? Att stå så nervös ut och tvivla på sig själv. Fuck it. jag tvivlar på mig själv varenda gång jag ser en Marvel-film. För jag funderar att, ja men är det faktiskt värt det, Sami? <tryck> Trots bifallen från alla dina tusentals trogna fans. Är det värt det? Är det värt att utsätta dig själv för den här skiten vecka ut och vecka in? Och svaret är ju jo, för ni är bara glada när jag lider. Så att here we go. Fuck you. Så att... Ja, mindre karaktärer, snälla. Och sen den här plotten, alltså den, den är för dum för att det som händer i, i bokstavligen skulle säga 75% av filmen att uh, de här Eternals farlätter efter andra Eternals. Och det är ju inte så att ni har varit tillsammans flera tusen år på den här planeten. Det skulle vara så svårt för alla att skaffa en iPhone. Blipp, blipp, blipp. Hello, motherfuckers. Uh, Divien, syssor, landing again kom hit, kattbild, lol frågetecken, snabbelak också så att varför gör ni det så svårt varför måste man räsa världen runt och, att, och sen är det liksom den här vad ska vi kalla det, den emotionella bryggan, det finns ingen karaktär i den här filmen, jag antar det ska vara Cersei, det är ju därför att man gör henne som så personlighetslös och tamo därför att man ska typ kunna projicera sig själv på henne då antar jag men att det finns som ingen emotionell brygga in i den här grejen det är bara som att, hej, minns ni The Avengers och minns ni Marvel Shit och minns ni liksom Doctor Strange och Spiderman och alla de här grejerna som har hänt nyligen, minns ni? minns ni? minns ni? ja vitt jag minns, vad har vi? Skulle det inte vara häftigt om det har funnits en grupp med typ supermäktiga jag har ingen aning om hur mäktiga de egentligen är. Typer som har funnits här forever. Ja. Ja, det ska, det ska nog vara riktigt häftigt. Och uh, that's it. That's it. Att nu så har vi en riktigt stor ai robot någonstans. För att som de här typerna så gjorde inte alls sitt jobb. Att man går igenom allt det där och till sist. Jag vet inte om de frös, den paralyserade, den döda, den. I något tycker jag bokstavligen de sa att den där typ Celestion in i jorden är död nu. Han bokstavligen höll på att komma ut ur jorden. Han kom kommit från jordens kärna. Och som började ta sig ut genom jordytan i typ... Indiska oceanen eller någonting, och sen vad typ är så att uh, nu gör jag någonting så jag lyser, så att nu så stoppar jag dig. <laughs> och, och, by the way, jag gör också sprite mänsklig igen. för det kan jag göra en liten kort stund. Jag vet att hon just hög mig i ryggen, men att, ja, det är okej okay med det. Vill du bli människa? Kul cool, vara människa nu. Man är som att det här verkar väldigt genomtänkt och logiskt och bra. Jag undrar varför ingen av de andra metamänniskorna engagerade sig i det här när det här vid började komma ut ur jordytan i Indiska oceanen. Och sen, jag menar vi har ju redan etablerat att jag kanske inte är den största vetenskapsmannen här, men att det känns som att borde inte faktum att det kommer en typ last stor jävla sak ut ur jordens kärna det har som inga repressaler. Det har liksom inga konsekvenser. Det har som. Ingenting dåligt händer här. Nej. Men det är som en stor hand och ett litet ansikte. Där. Så så... Man tänkte. Vad, vad kunde ha hänt? Men sen var det någon som stoppade. Och, och alla som smocka med det, Så att. Whatever. Och sen blev. Pappa Megatronari Och var liksom att. Så Du är egentligen tidigare i Optimus Prime. Ja men du är mega Okej, okay. Satans jävla snorungar. Nu måste pappa fundera ut vad ni har gjort. Och eventuellt utmäta straff. Kom med här nu. Sen kidnappar han några av Eternals. Resten av på ett rymd, Så de är okej. Okay. Han hämtar inte dem. Han ska nu bestämma om jorden är värdig. Vilket jag helt i ett helt i Jack Kirby's shit. Så som ni kan höra en otroligt bra film se värd på så många nivåer. Vill man koppla bort vad annars skit som händer i verkliga livet så varför inte frästa sinnena lite med den här pärlan. Två och en halv timme av ingenting presenterat som ingenting. en Ingen förpackning av ingenting och bäst av allt nu kan du se den för bokstavligen ingenting om du inte räknar på din Disney Plus abonnemang. Så att gör det för Guds skull. Eller för Megatrons skull, eller för, det, för artisten känns som Rob, god Optimus Primes skull, jag vet inte. Ingen bryr sig, just fucking do it. Eternals, <hör> kanske blir det någonting superhäftigt av det sen. Det är ju inte som att vi kommer att säga typ fyra, fem filmer med de här ballvantarna snart. Jag menar, du kan inte trycka in Richard Madden som för övrigt flög in i solen. I'm sure he's okay. Och Kit Harrington, han hade något mystiskt i en låda där i slutet av filmen. Så jag kan inte vänta att se tre scener och ins Tre filmer och tie-ins för att få se vad som fanns i den. Och det verkar vara någonting riktigt mystiskt. Uh, pff, kanske det räcker så. Vilken, vilken bra dag och vilken bra tid att recensera film. Jag är så glad att kunna existera i den här periferin som är vår värld anyway, jag hoppas att du just du, Simon lite mindfuck i alla som heter Simon och lyssnar just nu, men också du som inte heter Simon och ta en riktigt fantastiskt trevlig dag, och försök att inte du får absolut spatt och invadera dina grannar och hitta din medmänsklighet, kanske försök göra innan du ser den här filmen för sen vill du på riktigt bara döda allt och alla som finns så ta hand om dig Och uh, försök om möjligt Att inte vara en fitta För att vi, vi har så många sådana Redan uh, Se igen nästa vecka Och kom ihåg Ingen lever för alltid Spoiler och spoiler var ni Spoiler och spoiler var Spoiler och spoiler Is nu er sluit.